So schön, schön na die Zeit, so schön, schön na die Zeit, brennend heisse, wüsten Hartelijke goeiemiddag, dit is Luther Venturi en julle luister na my uit die archiewe program wat vandag nie uit die archiewe uitkom nie. Hy kom soms hier uit my speellise uit. Ek het gedoog, wie weet, hoe kom nie een levendig ene doen aangezien het nou een speciale dag is. Dan gee ons nou een speciale program. En die specialiteit daarvan is dat alle liedjes vandag is Duits in Duits, maar is allemaal bekende wees. Julle sal allemaal van hulle uh, ken in een of ander mate. Soos die een wat nou net gespeer het, is ons inleidingslikkie geweest. En uh, ja, dit is Memories are Made of This van Frank Sinatra en van Dean Martin en al die mense wat om gesing het. Um, ja, so, baie welkom by die program vandag. Uh, ek ga nou nie uh, Duits kan spragge nie, maar uh, ek sal so ver as moendlik die liekies vir julle probeer um, bekend maar stel of uh, net uh, te sê waar oor het gaan uh, miskien <laughs> kom ons kyk hoe verloop die program jy weet as dom mense sê hulle wat hulle self so in die werk steek uh, ek meen wat ek nou lekker kon terug en net die pot gooi opgesit het en nou houd ek werk, houd ek werk maar ek gee nie om nie uh, ok, die volgende liekie, of die eerste liekie dan, buiten die inleidingslikie is Sig Sigrid und Marina en hulle sê, is waar eenmaal aan Troye Rosa daar was eenmaal een soldaat of iets ek weet nie, kom ons oor Die Manöver war, er hielt sie den Armen zum allerersten Mal. Im Park helle hellem Molen scheid, hat er sie heiß geküsst. Da sang sie mein Liedchen, das kein Usage is. the A was Cle As hy, Duits is Ziegfried, ach oh nie, Ziegfried in de Marina en hy het ons, is waar en maal een Troi-Rosaar. Okay, um, ons stap, het is lekker vrolijk hierdie Duitse muziek, hy het altijd so, so huppelkie in die stap uh, wat hy inzit. Kom ons luister na die volgende ene en ons gaan na uh, Hierheen behoort jylle allemaal te ken, Katerina Valenti, geboore 14 januari 1931, afgetrede Italiaanse en Franse, veeltalige sanger, kitaarspeler en danser. Sy, het, sy, sy, wel, sy praat sestale en sing in 11. Terwyl sy vooral bekend is as kunstenaar in Europa, het Valenti een deel van haar loobaan in die Verenigde Staten doorgebring, waar sy onder andere saam met uh, Ben Crosby, Dean Martin, Perry Komo en Ella Fitzgerald opgetreed. Nou, sy bring vir ons haar Duitseliekie, Wil myne Sjones schijn? Ek uh, denk dit sê sy sykker iets van Jy is my Sonskijn. Hoe is daai vir een vertaling? Hier kom, Katerina Valenti. Ik gruus myne in Sonnenlicht, da's sich silben und hell im Morgen bricht. Ich grüß der Heimat flimmenden Sand, die braune Hütte am Meeresstrand. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen da kann man der Hoffnung glanz und der Freiheit licht in der fernen See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 Catarina, wat een valentie. Uh, ja, nie net omdat sy Italiaans is nie, maar uh, sy is ook bekend as opera-sangeres uh, in een paar van die ander liekies wat sy doen. Ok, maar uh, ja, soos ek gesê het, sy syng in uh, elf verskillende talen, sy kan sê spraat. Um, ok, die ou oh, wat ons inleidingslikie gesing het, hy is, uh, ek ken hom al, vind het klein, is het ek baie van sy liekies moes opdra aan ons keiermense. Uh, hy is natuurlijk Freddy koen. 27 September 1931 is hy in Nederland, Oosterdijk geboore en het in Wene groot geworden. Beste plek vir een sanger om groot te word is in Wene. En die ander is natuurlijk uh, in... Memphis, Tennessee, as jy country zanger oor hoort. Uh, sy gewildheid as zanger en acteur in die Duits streek gestreek het laat 1950s en 60s gestuig toe hy die personificatie van wortellose wanderer aangeneem het uh, wat na die see toe gaan, maar verlang naar die huis. Ja, die, Likie, hy is baie bekend vir die Likie, Seemandeine Hamad is in die meer, is das meer, en um, en ek neem aan meer daar so beteken see, uh, maar ek het een ander kunstenaar wat ook daaliekie sing, so daar is so baie wat Freddy sing ek gaan vir hom iets anders gee om te sing en uh, daar hy ene vir die ander kunstenaar los kom ons kyk wat gaan Freddy vandag vir ons doen, Freddie Koon, die eerste ene is een van, ek weet nie julle ken allemaal vir die Goombay Dance Band lauwe hei, dit is die ene, is die eilandlikkie, lekker, lekker eilandlikkie, en dan, uh, die ander een ons gaan nou, laat hy twee doen, die jonge kombald weder, dit is ook een, wat hy, baie bekend is voor, uh, Freddie Koon, en dan wil ek ook gauw, marag sê, aan Han Lee, Han Lee uh, van Rooien, uh, sy is daar van Kempton Park, maar nie op die oomlik nie, ek dink, hulle sit nog ivers in a, in a kamp, en hulle kampeer uh, gebruik nie elektrisiteit nie en gebruik nie stove nie en uh, ja, hulle maak een vierkies, hulle gauw goe gau ietsie wil aan mekaar slaan en uh, sy so daar lewe lekker, lekker uh, geniet julle vakantiekie daar uh, handlie en uh, ja s, uh, een van die daas het weer tyd om terug te keer na normaal nee. hier kom Fredrik Kuhn alahu he en jonge kommt bald wieder Allahu mich an Und reich mir deine Hand Es war schön, so schön mit dir an Land Weine nicht beim Auseinander gehen Denn ein Seemann will Tränen nicht sehen hallo wang dich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 Na haus Junge Far nie wieder Nie wieder Hinaus Wohin die Seefahrt Mich im Leben trieb Ich weiß noch heute Was mir Mutter schrie In jedem Hafen Kam ein Brief Anbaus Und immer schrieb sie Bleib nicht so lange fort. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ich weiß noch,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 Jonge, kom halt wieder, halt wieder, lang houd. Jonge, vaar nie wieder, nie wieder hinaus. Rie, elke keer is het die plaat ooran, dan denk ek aan die is dit een gelijkenis geweest of is dit net een story in die bybel van die verloore sien? En het klink soos een liedje wat sy pa kon geskryf het hierdie. Jy weet, jonge kom wat en dan die vetgemaakte kalf het geslag word vir die ouse terugkeer, waar hy tussen die varke geblei het. En uh, ja, dit laat my altyd in hy story denk. Ok, wie gaan nou hierso kom nou vir julle koos, julle Um, ek wonder, ja, ek dink ek gaan Jeselikie speel, dan gaan ek vir julle vertel wat gaan gaan. Hier kom hy. Mama Du sollst toch niek om um deinen jungen weinen Mama Eins wird as schicksal wieder Ik word as nie Ich um deinen Jungen weinen Mama eins wird das Schicksal wieder uns vereinen Ich werde nie vergessen was ich Die jou, ja, jylle ken amal, jylle weet Dit is klein Haantje Samens of Simmons dan Wat daar gesing het En uh, ek, ek hier soos sy pedigree gehoor um, Hy is geboor as die van een steenkoolmeiner Wat weens silikose moes uittree Waar die gesin tot armoede verminder het Die gesin het een klein café geopen Waar Haantje samen die dukebox gesing het Uh, jylle weet, weet nie hoeveel mense weet wat een jukebox is nie, maar in elke die wat weet, jylle weet wat van praat ek. Uh, toe hy el was het hy deelgeneem in een plaatselike sangcompetitie, hy het dertig uh, uh, deelnemers geklop om die competitie te win die uh, producent was uh, die klein geld het, uh, het van hom gehoor en sommer uh, by sy huis het hy een audiesie gaan doen, mediseun, en uh, nadat hy slechts een paar naad note gehoor het, het hy hom aan, uh, as klient, en hy word sy bestuurder. Nou, uh, nadat hy rijk gehoor het, verhuis Haantje, en sy gesin, terug, na sy vader sy geboorte plek. Dit is Nieuwmoresnet, Kelmis Leuk, in België. Nou, dit is die verhaal van Haantje. In ek het al baie baie jare het ek gewonnen nou wat het van die sien geword met die helder duidelijke stem en uh, ek het stories gehoor van jy weet as een jong sien so dier terwyl sy stem bezig is om te breek as hy nie ophoud sien dan tot hy tlaag gebreek het nie dan verniel hy sy hele stem en, uh, het, het, het, en dit is wat met daardie gebeur het het hulle vir my gesê dis hoe ek het gehoor het, en uh, so, uh, jy weet, toe hy nou klaas sy stem gebreek het, en soan, uh, toe het hy nou nie aangegaan met sang nie, maar, mense, hier, kom, een 60 jarige, Hankie Simmons, en hy sing vir ons, Klein zijn Das is schoon, ok, so, hier kom hy nou, eh, uh, Dit is wat van hom geword het. Hy het baie baie treffers, ek het nou ees opgezoek en gekyk my wereld, hylle was verkeerd gewees, uh, ek het nog altijd gewonder wat het van hom geword en ek het nou nooit weer van hom gehoor nie, tot gister of vandag tam. Hy kom hy! is kind, irren kann sich jeder. Ina was tun, was Große saken, Große propf nie die den kleinen fragen. Klein sein, was ist, ist schön, Große nog veel schöner. Große sein ist auch ganz schön schwer, das weist man hinterher. Will man einmal Fußball spelen, nicht schön Lernen muss ich auch noch jeden Tag Meine Pflicht tun noch wenn ich vau sein mag Klein sein das ist schön großer noch viel schöner Ja, das denkt sich manches Kind, irren kann sich je Als man hinterher Hat zu Hausmann Eine Eisenbahn sieht bestimmt Der Vati Immer dran Zugegeben Das kann mal Passieren Doch er muss sie Auch mal reparieren Klein sein Das ist schön Große Not viel skin Ah, ok, ek het nie vele gesê nie, dis nie die jongstemmekie daar, op hierdie specifieke liekie, daar is twee wat om sing, uh, dis nie die jongs, jonger stem, wat hein, uh, Heintje is nie, dit is hy ouwe, hun. en hy tree nou op as Heine, Heine Simmons, nie Heintje nie, uh, so, uh, die, die ouwe man wat hy saam gesing het, dit is wat van Heintje geword het. Ok, ons stap aan met die programmaak, kom ons luister na, blubububu, Tickle Rollie, whatever of wie ever hulle is, van 1991, het hulle hierdie, een ons het hierdie ene, uh, ek was op Laarskool nog, tot ons sangonderwijser is, vir ons hierdie ene geleer, en ons het hom ook in Duits gesing, ek had, ek had een kameraden, uh, julle sal hom dadelijk herken, as jy daarom hoor. Het klomp lekker luister of lekker saamsing liekies wat die Duitsers hier so vandag vir ons bring. En ek uh, gloe jylle ken allemaal uh, al die liekies wat so ver gespeel het. Jy kom my. die yeah. hulle kom deur vlo en Ons was goeie kamerade, nergens kon jy beter kry. Dit is hoe ons om ook op school geleer het en saam in die sangklas. Ek sien dat het sang wegvat uit, uit, uit die school uit. Ons het nou die dag ons 55ste metriekerie nie gehad, daar in Seneca. En toe vatel ons in die sangklas in, wat ons al, jy weet, ons het een draai by die school gemaakt, toe vat hulle ons van klas tot klas, om vir ons te wees wat gaan nou daar aan en so aan, en die uh, sangklas is ingerig as een, is het een type van een of ek weet nie, maar iets totaal ander, hetzelfde is die houtwerk die houtwerk klas het hulle, ek denk, muziek, uh, uh, uh, platenspelers en goeders, ek, ek, ek is nie, het oh, gym, ja, het hulle gym, Nou, tuie verander he, hulle het nie meer houtwerk op die school nie, en hulle het ook nie sang gehad daar nie. Oké, okay, kom, ons gaan na hierdie damekie toe. Sy um, is gebore Andrea Elizabeth Maria Jurgens op 15 mei 1967. Jong nogterkie, en sy is oorlede 20 juli 2017. Was een Duitse slaggersangeres. Nou, slagger is een genre, soos country of opera of, je weet, is net een gemakkelike sangstijl, uh, dit is die slagger uh, Duitse planken. Sy het uh, bekend geword as kinderster in die laat 1970s, toen sy haar eerste treffer met Oenddabij Liebe Ugebeide uh, uh, op die ouderdom van 10 gehad het. Sy was sederdien actief in die muziekbedrijf en met meer as 60 solo vrystellings. Sy is op 20 juli 2017 op 50-jarige oudedom. Uh, baie jong kom aan hier versaking oorlede. Dit is Andrea Elizabeth Jurgens. Uh, ons gaan na, uh, maar ek gaan hier die tweede en sy naam vir julle gee nie. Uh, sy speel, sy nou twee, uh, later in die program kom sy weer. Daar is nie veel kunstenaars om van te kies, om uh, bekende liekies vir ons Zuid-Afrikaners nie. Uh, sy sing Amore Amore, ok? Daar ene sy julle ken, en dit was in 1989 opgeneem, maar die een wat daar naakom, gaan ek nou nie, hoe, sê my wat denk julle, of wat hoor julle, wat sing sy in die tweede ene? Uh, ek is nie seker of ek uh, recht geluister het nie. Hier kom Andrea Jurgens met Amore Amore, eerste en dan die andere ene tweede. sê, nou hier die volgende ene is die een wat ek sê, luister na die woorde sê vir my, wat dink julle, sing sy en dit is weer, Andrea Jurgens Die pien, en ja, so klein lochterkie, so vloek. Huh? Kan jylle glo? <laughs> ja, nee, ek het uh, ek glo jylle die selfde gedink as ek, maar wat sy gesê het is kling gloekchen kling klingelingeling kling gloekchen kling <laughs> ok, so as mys eerst daarna die titel lees dan uh, dan verstaan mense hoe Afrikaans ne, of uh, ja, wat sy gesê het. Ok, uh, ons gaan aan met die program. Uh, ons is nog steeds, wel, al die platte is Duits vandag en hier is een ander groot naam in Duitsland en hy gaan ook vir ons twee sing. Die eerste ene, die Suidwester lied, of Hart wie Kmeeldorn Olds is en lied wat oorspronklik van uh, die Duitse Boy Scouts van Suidwes-Afrika geskryf is weens sy groot gewildheid het die uh, groep spesifieke liedjie uh, van die uh, Duitsers geword nou uh, daai ene uh, lied die Duitse verkenners ehm um, vereniging uh, herstig in die voormalige kolonie duits afrika was wat destijds onder mandaatadministratie deur die Suid-Afrikaanse Unie was die voorganger het met die Hitler-jeugd verenig en daar is verbied hy uh, is daarna verbied die suid is in 1937 door uh, Heinz Anton Klein Wermer uh, in 1912 tot 1981 wat hy gelewe het wat 2 jaar tevore na Zuid-West geëmigreer het, geskryf as die staplied lied vir die Tsoe met Boy Scouts en dien steeds as die volklied van die Duitse Boy Scout Associaasie ja, mens kan nou daar sien die die konnotatie ook van die Duitsers met Zuid-West Afrika nou ons het verhaan nou hierso om die spesifieke Suidwester lied vir ons te sing, en dan gaan hy daarna, gaan hy sommer, een uh, uh, ander, baie mooi ene van hom, uh, is La Montenara Kom ons luister, I know, Es ist unser Land, holt trocken, sind seine Revier. Die Gräser sie sind dünn, der Sonne verbrannt, und Schäße sind im Busch, die Tiere.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 Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest! Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest! auch du einmal in unser Land und hast seine Weiten geseen und hat unsere Sonne ins Herz dir gebrannt, wann kannst du nie wieder von dir gehen.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 Da Duits Heino, La Montanara en dan sy het westerlied uh, Hart, Wie Kamil Dornholz um, Ja, ek uh, sien Hanli het nou hier laat weet sy sê, uh, is baie mooi muziek en sy geniet die muziek en dankie vir jou moeite om so uit te saai wanneer allemaal in een veestemming is Nou ek sok in een veestemming dus juist hoe kom ek uh, vandag in plaas van uh, om my potgooi op te sit, gaan ek uh, levendag uitsaai. En dat ek hier een ander boodskap gekry uit Duitsland. Uh, die dame is Shanique, ek hoop ek spreek het recht uit, uh, Shanique, en uh, sy sê, dat hierdie, een wat ek gesing het van, uh, of wat ek gesing het, <laughs> wat ek gespeel het, van uh, Jurgens, uh, Andrea, sy sê, dit is, Uh, die Kling Kloktjen. En dit is uh, een van die grootste kinderlikies nog in die skole in Duitsland. Sy sê, baie groete uit Duitsland. Uh, dankie dat jylle ingeschakeld is. Ek hoop jylle luister gereeld. Uh, maak een pun daarvan, dat jylle meermale saamluister. En saamgezels, is lekker. Hoekom nie? Oké, okay, nou, waar gaan ons nou in? To uh, do da, het die Maria Hering is op 16 ja, uh, haar uh, het sy haar ouwe reis verlaat sy het eerst vakleringskap van uh, die verzorgingsassistent gedoen en daarna na die abiteur in Kielin studeer om te vers, uh, om een verzorger te wees en uh, vooral vir voor mense met leergestremdheid in 2010 was Maria Hering een uh, kandidaat vir die 7e seisoen van Duitsland zoekt den Superstar Hulle soek een Superstar ok, ja ok, nie, ek verstaan partijdingen. Uh, sy is tijdens die keering in die Caribiese eilande uitgeskakel om die laatste 15 deelnemers te bepaal. Sy het uh, toe een klein verskyning as 100 kleren in die TV rolprent Hunting The Sacred Speer gehad Uh, onder die naam Marie, is sy deel van die Volkstum Liesje muziektrio Heides Erbin en uh, ja, hy het een gelijknamige al al album in 2011 op EMI Music uitgereik uh, in 2012 het die groep Florian Sil Jo Silberazion op sy Vuelingsfest uh, Neman, wag nou. Ja. En eh uh, 2012 de schooner, Westerwald. Maar uh, ek het probeer net van Hades Erben uh, wat 'n baie baie vloerlike weergawe gedoen het van uh, ek wou nog gesê het van van Haino dat die man het soveel force in sy stem. Hy hoef net hardop te sê dan staan jy op aandag. Maar hier's Hades Erben met myn vader was waar een wandersman ok, my vader was een muzikant het ons om as geleer op skole hier kom sy, en jy hoor net hoe vroelik is hierdie liekie uh, sy en die andere muzikies as jy voor alles jy omkyk op uh, um, video uh, op uh, youtube is lekker uh, opgewekt en vroelik lekker op en wakker een daar, een lekker vrolike liekie van Heides Erbin uh, myn vader waar een wandersman ok um, nou gaan ons so bykie uh, wat noem is het uh, status status in die program inbring en ons gaan luister na ene Joseph Schmid Yep, dit is operasang wat hy doen hy is een tenor en uh, hy is geboor op 4 maart 1904 en hy is oorleer op 16 november 1942 so hy het nie, hy is baie oud geworden nie, 38, shame um, hy was Oostenrijk, Hongaarse en Romeense, Joodse tenor en akteer hy is uh, geboor in die stad David Denny in Oostenrijk, Hongaarije wat uh, na die eerste wereldoorlog deel van Roemenië geword het en is nou deel van Oekraïne Joseph Schmidt, soos ek sê, om bykie kultuur in die program in te gooi het is die schoenste dag in my leven dit is die mooiste dag in my leven ek dink gij korsten, sing om in Afrikaans kom ons hoor Joseph Smith prachtige turnoorsang wat hy doen Bye. <laughs> mesid ek газ, mae omorn nog verbaru, Mechan met mornig enn mei AP ×t myn ma Means 1, mornig enn mei AP eyeshadow ek mag te besk er fo Phil Hain sg er alle geie hyte sae how 스푼 dyn nou moet eerst my aas om terugkrijg. Wat sê julle daarvan? Dit was Joseph Schmid, een van my ginslinge vir baie baie jare al. En ek weet nie of Jan iemand man inluister nie. Hy was ons uh, leerling wat die vrystaatse heegkoor gehaal het. En ek vergelijk hom altyd met hierdie Joseph Schmid. Uh, Joseph Schmid syng een ander ene iets van een boekie op perivier, ek weet nie, maar ek sê altyd vir Jan, Jesse, dit is jy uitgeknipt uit. Ons gaan aan, en ons kom nou by die, sê jy die Euro-competitie, wat is hy, uh, jaarlikse competitie, tussen die lande, Euro-competitie, uh, Eurovision-competitie, uh, het sy gewend, ek in en toe water, ja nie, uh, en is dit met hierdie liekie, ons net kyk? Nee, sê jy dit met een uh, biekie vrede of ja, biekie bid of ach, een biekie vrede ja, dit is hy uit uh, uh, Nicole en daarvan is Siebert het sy de, die uh, competies gewend in 1982 um, sy uh, wil haar noens van was houlog gebore 25 oktober 1964. Ek sê altyd, al ons beste mense is in oktober gebore. Naam is Koorie ook, ne, sy is die dertiende. Hierdie is die 25ste, professioneel bekend as Nicole, een Duitse sangeres, liekie skryver, muzikant en vervaardiger. In 1982, op die ouderdom van 17, het sy die eerste Duitse verteenwoordiger geword, wat die Eerovisie, dis die naam wat ek gesoek het, een songcontest gewend het. Uh, sy het meer as 25 atelier en 80 enkelsnitte vrygestel waarvan sy onder meer Engels, Nederlands, Frans het sy in opgetree uh, sy het die muziek en lirike vir sommige van haar opnames self geskryf en nou soos ek sê daar een wat sy meegewen het was A Little Piece een um, bykie vrede uh, ons gaan na haar luister en ek hafklop iets Wat lewe, uh, sy gaan vir ons sy, syng... nee, nie die ene, nie, ek het virkeer die ene opgeskyf, sy gaan afsluit met die ene, uh, die ne neemt afscheid broeder, oldling zijn, gaan sy vir ons mee afsluit vandag, hierdie ene is daar een beetje vrede en dit is in 1982 die een wat die eremiese kompetisie gewen het vir op slegs 17 jaar oud. Rie En direct daarna, toe sy die, uh, wel, competitie gewin het, die Eerovisie, toe het hulle onderhoudend daar gehad en joh, ek het my handes aangeslaan, hoor, sy sê van uh, haar dagprogram, hoe sy in die ochtend, sy was nog op school gewees, dit en dat en dat, en voor sy school toe gaan, moest sy eers vir onderhoud die daar gegaan het, en vir opname daar so, en dan, en dan gaan sy school toe, en dan na school dit, na, o, oh, heers die nie, sy het, uh, dit vatgats om te doen, wat sy, uh, vermag het, en, uh, ja, sy het die vruchte, um, en sy het verdien om te wende, en uh, dit was, ek dink het is haar competitie, wat met die grootste marge, gewend het, Uh, en die ander uh, uh, uh, kunstenaars wat ook deelgeneem het. Ok, um, Belsie, Belsie, geboore 23 december 1984, oh, is uh, wat, so week terug, ne84 in Kerala, dit is in Indie, uh, haar rechte naam is Belsie de Metz, in Uh, Italiaanse volkssanger is, wat in Zuid-Tirol sy, uh, groot ge geword het. Sy het uh, begin om haar uh, loopaan, het sy die verhoognaam Belsie Kan, gebruik rechte en dier van daai Kan. Uh, maar in elk geval, uh, sy gaan vir ons sing een uh, liekie van 2008. So, dis meer onlangs, is nie so oud soos die rest van hierdie liedjes dit is das lieben halt un am. Ok, wat hy wat het beteken, hier kom hy, dier Belsei. My heart in me and in tyd en Das Leben lachet und du bist da nie meer. Das Leben lachet und du bist da nie As ek dink uh, Karika Kiesenkamp sal samen met die ene kan sing en dit is wat wat is sy Uh, iemand, ek wil hiers toe gaan, uh, Bartolomeus Dias, uh, wat uh, um, Karike oorsing, maar op diezelfde weesie. Right, hier die volgende ou, is een Duitse, een, uh, hart en siel, dit is Oedo Jurgens, van of hy familie is van uh, Andrea Jurgens. Hy is geboore Jürgen Oedo Bokkelman. O, so hy is nie, o, sy naam is Jürgen. Uh, 30 September 1934 en hy is oorlede op 21 December 2014 was sy Oostenrijkse komponist komp komp en sanger van populaire muziek by sy loobaan oor 50 jaar gestrek het. Hy het die Eurovisie Song Contest in 1966 vir Oostenrijk gewend, bijna 1000 liekies gecomponeer en meer as 100 miljoen platen verkoop. Nou, <laughs> dis cijfers die mense, sommer, dis, ja, 100 miljoen eh, platen wat hy verkoop is. Ok, sy composities en verwerkings het aanhangers van alle oudedomme gelog tot sy dood op 80-jarige oudedom uh, het hy aangehou om lokale in Duitsland Oostenrijk en Zwitserland te vul. Udo Jurgens, ons luister na Grosjeeser Wijn. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, ein und wenn ich dann fange, Dass ich immer träume von daheim Du musst verzei'n Rieke schreien Und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein Denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt Werde ich immer nur ein Fremder sein Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln Meer und Wind von alten Häusern und jungen Frauen die alleine sind und von dem Kind das seinen Vater noch nie sah Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Ein. Und wenn ich dann traurig werde, starre ich. Dass ich immer träume von daher. Du musst verzeihen. und die alten vertauten noch mal ein. Wenn ich fühle in dieser Stadt werd ich immer nur ein Fremder sein und allein Dankie Udo Jurgens, het was magnifiek en ons het het geniet prachtige liekie en prachtige sing. Ok, nou wat, wie sal ek nou wees as ek een Duitse program nie sal so doen en ek sit nie die koningin op nie en dit is natuurlijk uh, Wat is haar naam? <laughs> Aktrieze, sangeres, Marlene Diederik, geboore Maria Magdalena Diederik op 27 december 1901 in Berlijn, Duitsland en sy was die glansrijkste voorste dames van 1930s en 40s en word specifiek onthou vir haar smelende, kenmerkende stem en ongewone stijl, persoonlijke stijl. Nou natuurlijk, as ek Marleen Diederik sê, dan kom haar liekie onmiddellik daarna Lily Marlene een typiese oorlogs liekie luister na die woorde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 Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und aller Leute sollen es leben, wenn wir beide Laterne stehen wie einst Lili mal Wie einst Lili. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lili Mit dir, Lili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 die speter nebel drehen er wird bei dir materne steh'n mit dir Lili Marley mit dir Die een van my gans trinneukies, Lili Marleen, toe ons op die grens was het uh, die oons my baie keer geroep, daar uit my tent uit, uh, ek was die mediek geweest van die uh, van die seppers, die seppers is die ingenieurskorps was ek die mediek gewees daar so en uh, ja, en ek het my kitaar daar gehad, en het hulle my uitgeroep uh, kom gauw na die kroeg, en dan het ek daar kitaar gespeel, en dan het ons uit volle het ons hierdie enige sing, Lillie Marleen. Nanam Skurie, wat sal ek nou doen as ek nie haar op het nie? Sy sing Duits en uh, ek gaan so vannig twee van haar doen uh, en uh, die eerste een is uh, Ein Schiff weer te komen en dit beteken Never on a Sunday, dit is die heiliekie En dan die ander een is Wysa Rose aus Tin. Dis die een wat daar op die kaarte gesit het in 1961. Mens kan sommer hoor aan haar styl daar. Sy het nog nie haar stem gevind nie. Maar kom ons luister na al twee. Bin ein Mädchen von Piraeus Und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer Ich lieb das Lachen der Matrosen Und küsse die schmecken nach See und Salz und Teer Mich lockt der Zauber von Piraeus Drum stehe ich Abend für Abend hier am Kai Und warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Ja Die Chile onscheynbaar Ein Schiff Para firamostello e Nadia che tria che te sera figlia. Postano stonimani elle che tia che tria che te Skourie, en sy het gesing The White Rose of Athens in Duits, Weiser Rose in Azul 10, 1961 is sy opgeneem. Um, ons het nou Dorina Santers, ek denk sy is meer onlangs, ja sy is meer onlangs, en na die heer het sy het muziek, klassieke muziek gesing, nou syng sy moderne pop muziek. Dorina Santers het uit die, die blokvleid en gitaar geleerspeel, en later klavier bijgevoeg, daarna het sy vir etelike jare, as soepraan opgeleid. Uh, Oer die jare het haar focus verskyf, na muziekblijspele en operette, Torine Santers het haar, um, eerste openbare, uh, en private concerte gegeen, by galas, en maatskapieparketekies, en uh, dis was sy opgetreed, uh, om by 2014, is, ek het net nou gesê, uh, Freddy Koon, sing eindelik hierdie liekie, maar ek het om nie vir hom gegeef vandag om te sing nie, ek gee dit vir Darina Santers. Seeman, deine Heimat is das meer. Kom ons luister, was jou pa Stefanie ook Santers gewees of soeis nie uh, ek weet, hy was baie lief vir hierdie Duitse muziek ek het altyd een compliment gekry wanneer hy ingeskakel was en uh, ja, en ek het Duitse muziek gespeel en hy het dit baie geniet right, die Duitse wel, sy is nie Duitse nie, sy is uh, eindelijk Frans, sy is uh, gegloos sy is in die krip gelee om muziek te maak of om muziek te maak, ek praat van Marielle Mathieu, uh, sy het op 21 november 1965, 65, het sy begint, sy is gebore in Avenon, en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel, uh, Matthieu. en Marielle het haar eerste openbare opvorming gegeen, toos sy slechts 4 jaar oud was, by een middernacht kerkdienst, eh, uh, sy tuag, sy ek dink en kreeg die het sy gebeur en <coughs> daar so het sy, die geld wat sy verdien het, het sy gespaar vir sanglese en so aan, <coughs> excuse um, ons gaan luister na ha? Uh, die eerste liekie is uh, und das margin der zar en, dat is Maatschen en, en uh, ja, is iemand in die meisie um, en dan uh, Aber, Haïtje Boembe Boembe Boembe Boembe, uh, ok, dit was in 1975 gewees, kom ons luister na, my reel en ek sê altyd, want haar speel die uh, vrou met een van die sterkste stemme, wat daar is en uh, o, oh, die gezondste haare ook ek sê jy sê, sy kan haar kop skit en maak soos jy wil, die haare val elkeen op sy plek in nekies, hier kom sy Aichi Bumbaychi van uh, Marielle Mathieu wat daar gesing het. Ok, ons gaan nou die twee oons wat ek mee begin het ek gaan nou vir elke en weer twee liedjes elk geek uh, Freddy koen gaan vir ons doen Lustig is dat Sigoiner lewe en dan uh, die ander die kytare Oond uh, dat is meer, dit is van 1959 1959 is baie lang terug, en dan kom hy nou, uh, ek sê julle dan sê, wat hy gaan doen, ons luister eers Freddy Koon, Zigeuner reben far ja ho braucht dem haus herr kennt zu geben Faria, ja far ja ho alles stigest grünen bald oder zigeuner aufenthalt far ja far ja far Sukkel len far ja far ja ho Tring ten was so klaar die bain myne champagne sein far ja far ja Das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein anderer kam daher. Und als Prost sind ihm geblieben Die Gitarre und das Meer Juanita hies das Mädchen aus der großen, fernen Welt und so er die Gitarre die er in den Armen hält Ke von Casablanca, O von Salvador, singt der Leid von Juanita, deren Liebe er verlor. Juanita hisst das Mädchen aus der großen fernen Welt. Und so syn leven waar nie leeg, denn es blieben in zwei freunde, die gitarre und das leeg. As hy, Freddy Koon, het ons weer vermaak met twee tweeliekies achter mekaar, uh, nou gaan hy nou, gaan sessieself te doen, hy gaan ons nou weer vermaak met twee achter mekaar en dit is Mewel, du vliegst in die heimat en dan so sau so an taak, so van ons joon die, die lekker luister. Mewel, du vliegst in die heimat Ruus die recht hertslicht van me All meine guten Gedanken ziehe nach hause mit dir. Bist du im dunkel entspunden, volgt dir voll Seelsucht mein Blick, einmal auf stürmischen Tag. Ich wieder spure Lebe ich nicht in die Heimat Christus meine बाइbel ist grün Am Himmel ziehen die Wolken in die Ferne Auch das ist ein beliebter Evergreen Und noch etwas weißes sieht man dann und wann Am blauen Himmel Övel, du fliegst in die Heimat, grüß sie recht herzlich von mir. All meine guten Gedanken ziehe nach Hause mit. seelsigt myn blick eit mal af mich tagen vere ik wie hy, Freddy en Heino het vir ons daar twee elk gegeen. Um, ons is nabij aan die einde, ek wil net gauw noem, dat ek sien op Radio Eendrag is daar vanavond een versoekprogram uh, tussen 7 en 8 g uh, word gehanteer door uh, DJ Doop en hy sê dit gaan baie pret wees hy sê daar is uh, A komische country en uh, ja dit is van aan klein zaterdag natuurlijk, tussen 7 en 8 hier en genie die gewulde muziek samen met hom uh, hy skakel in en stap terug in tyd in die program en alles wat en nog wat laatste een vir die jaar en uh, voorspoedige 2026 word die allemaal toegeweens ja uh, so dit is eh uh, Waar, wat hy vanand gaan uitsaie daar, tussen 7 en 8, op uh, Radio Eendracht. Hier op Ramkat, is ek nie seker nie, uh, ek dink na my, uh, om 6 uur, begin DJ Toy, uh, maar dit is net een opname, as ek recht het, uh, van sy program, hy is op die oomlik ook weg, uh, neem ek aan, en uh, dan schedule hulle van sy vorige programme, of programme wat speciaal opgestel is vir die aand. So, ok, kom ek druk nog so twee of drie in, kom ons gaan, nou, hierdie Manuel en Pony, is twee kindersterre, en, uh, ja, hulle sing vir ons das lied von Manuel, aus die jaar uh, 1979, is, wanneer hom uh, uitgereik het, uh, die engel stem wat julle hoor, hier reg in die begin van die lied, dit is een klein sientje die, wat daar syng, ongelooflik, prachtige stem, ek dink hy het seker vir die weense seenskoor gesing, hier kom Manuel en Pony medailekie, das lied van Manuel. as hy, ek glo, dit gaan al wat ons voor tyd het, ek gaan nog een plaat in sit, en dan gaan ek ons afskyts leekie doen, dier Nicole hierdie, uh, een wat ek nou nog gaan speel, is um, bababam, uh, Angelica en Wolfgang uh, der lustige musikante, is hy en die zwaren maal en trooier nie, is het Ja, nie, ons het hom al uh, geluister. So, kom ons sit die ander ene daar in die plek. Uh, kom ons doen sommer, oog, hoe weet ek nie, Soek. Oes van Dritten. Oes is die Dritten. Uh, gaan ons gauw doen en die likkie is Eskone Jas yes, Rindi. Lekker luister en dan sal ek kom ko baai sê. Du i frog die, kannst du mei aufs verwirr, mir g'i parat, der Karat is net zo so witz, ja ja drum frog i net, kannst du mei aufs verwirr, neimer zamma a ja du, i frog di, kannst du mei aufs verwirr, mir g'i da ran, der is net zo so witz, ja ja drum frog i net, kannst du mei aufs verwirr, das geht darum die Da Lied. Et du, oh, der Bauer, hast gebit zäni, oh, das gibt den braven Stich. Et is het snel, het hauset af, minner stöck, die zäu aglik. Et kaisch my reis no besser, u met weise, bist derby, no chli bricht, des isch a schöne runde gsi nee ek is jammer, dit is hoever ek daar in die ene kamp vat, want uh, ek moet nog hierdie enekie gauke inkry ek sê vir julle baie dankie, dat julle geluister het en uh, daar gaan iets by die jachtkamp aan, uh, gaan loer maar daarin, uh, het lijk of dit uh, tot middernacht gaan aanhou uh, waar is daar nou, kom ons kyk hier wat sê julle um, hier, hier was het Janie opgezet daar is iets aan by die jachtkamp ah Uh, Pappengrill, dit is die 31 december, en uh, tot 19, uh, of, of tot 2026, celebration vir hierdie jaar, en die optredes is Pieter, uh, Bernice, Dani Grey, en Janie self, gaan ook daar optred, so, uh, as jylle een gap het, en jylle wil die nieuwe jaar inzien, gaan keir daar. Ek sê julle, Baie dankie dat jy geluister het. Ek sê vir jy dankie vir jy ondersteuning hierdie jaar en ek sê vir jy uh, die aller allerbeste van 2026. Wel, morgen. Ek sien jy volgende jaar, ek sien jy morgen. Um, en ons hoop dat al die beste dag van hierdie jaar jylle ergste dag is vir volgende jaar. Oké. Okay, ek speel uit met Nicole soos ek beloof het en sy sê "Nem askeid broeder. Oud leng zijn. Eh, uh, goeienag." der un ist alle wieder die zuk kunft liegt in finsternis und macht das herz uns schwer der himmel blickt übers land ad auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl, auf Wiedersehen. Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht, vergangen ist der Tag. Die Welt schläft ein, Erwacht, der Nachtigallenschlag. Der Himmel wölkt sich übers Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gott. Leboel, auf Wiedersehen. So ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr weit. Wir kommen her und gehen hin und mit uns geht die Der Himmel weldt sich übers Land, ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, lieb ho, auf Wiedersehen. ist ein spiel und wer es recht zu spielen weiß gelangt ans großen Gottes Hand, lebt wohl, auf Wiedersehen.